Наступна глава. Скільки там ми? Дивлюсь, 56 хвилин, можна ще поспілкуватися. Прям несеться, як то кажуть, да? Міф про романтичне кохання і партнерська любов. Назва нової глави. І епіграф знову. Я вже боюсь після минулого. Пабло Неруда. Сто сонетів про кохання. Переклала з іспанською Анна Вовченко. Тут діренька була послання. Так ось, цей Пабло Наруда пише. Прикра любови, фіалка в терновім вінці, в чагарях колючої спраги. Списе се цвіте гніву, якими шляхами, звідки прийшла ти по душу мою. Мені здається, в принципі, можна було б із цього епіграфу якось обійтись. В принципі, нічого він такого не несе. Але тепер ми знаємо, що у Пабло Наруди був твір «100 сонетів про кохання». Можливо, десь на якомусь квізі знадобиться. Можливо таке? Можливо. Органічною складовою тієї культурної моделі, в якій жінку і чоловіка розглядають як протилежності, не схожих одне на одного, марсіан і венеріанок. Ну, ви розумієте, на що йде відсилка на книгу а, значить, чоловік з, Марса, а, жін, чоловіки з Марсу, жінки з Венери, якось там воно так називається. Є так званий міф про романтичне кохання. Розберемось з тим, що це таке, чим воно відрізняється від любові загалом і яке місце в цьому посідають партнерські стосунки. Міф про романтичне кохання – це один із культурних сценаріїв, які регулюють наше спілкування з іншими людьми. Культурний сценарій – це правила соціальної взаємодії, які ми засвоїмо в процесі соціалізації, тобто з вихованням і становленням членами суспільства. Ці правила в різних соціумах різняться і охоплюють усі сфери життя. Починаються з того, як ми рухаємось, сидимо, стоїмо. Наприклад, у нашому суспільстві жінки традиційно сидять, сунувши ноги. Блять, тому що пізду буде, блять, видно. Ну, ну, добре, навіть в джинсах, коли дівчина сидить, ну так, якщо вона широко розставляючи ноги буде сидіти, це не так привабливо. Тут питання в привабливості. В принципі, якщо чувак прям сильно закидає ногу на ногу, це може виглядати по-гейськи, також не особливо там привабливо. А чоловіки рухаються розмашисто і займають більше місця у просторі. Ну, є чоловіки, які спеціально так себе поводять, вони виглядають ще в будь-якому разі. Аж до того, як ми трактуємо міжстатеві... Знаєте, чувак, іде така, наче раму тримає. Так ось. Як ми трактуємо міжстатеві взаємини, батькісто, дорослішання і інші складні соціальні процеси? Такі правила – це своєрідні рамки для нашого мислення і діяльності. Зазвичай мало хто усвідомлює, що діє за певним культурним сценарієм. Аж нарешті зіштовхується, скажімо, з іншою культурою, де соціальна взаємодія організована за геть іншими правилами. Тоді ми, як ніколи, чітко усвідомлюємо, що все те, що нам видавалося правильним, природним і незмінним, насправді культурно обумовлене. І що спати, наприклад, можна сидячи, а будувати стосунки геть не так, як ми звикли. Блять, я прямо аж загубився чому тут, що спати можна сидячи? Ну, можна, звісно, але ж це незручно. Тоді ми, як ніколи, чітко усвідомлюємо, що все те, що нам видавалося правильним, природним і незмінним, насправді культурно обумовлено. І що спати, наприклад, можна сидячи. Спати, не сяти. Не подумайте, що я не так читаю. Ні, ну, звісно, можна спати сидячи. І, звісно, коли ти там їдеш, не знаю, у подорожі, там, в машині, в автобусі чи там в експресах, да, коли в потязі а, цей сидячий місця, ти також, ну, навіть в літаку, ти можеш спати. Але це незручно. Це капець, як незручно спати, сидячи. Будувати стосунки можна, ну, аби як, ясно, але ж, але ж краще будувати правильно. І так, щоб ти кайфував в процесі. Після цього короткого теоретичного відступу, пове... просто ну, погодьтеся, якийсь пиздець. Епіграфи, якийсь пиздець. порівняння якийсь пиздець. Як казав пан Азіров? Під і під пиздець. Після цього короткого теоретичного відступу, пове... ну, речі, може, не Азіров, там, наче якийсь інший чиновник казав, не Азаров. Після цього короткого теоретичного відступу повернемось до любові, точніше до концепції романтичного кохання, яке вже кілька століттях закріпилося в західному суспільстві як головний культурний сценарій. Ідея романтичного кохання, на відміну від шлюбу як економічного чи владного союзу, походить від ритуалізованих і оспіваних у багатьох літературних творах куртуазних стосунків між лицарями та їхніми дамами. І з часом цю ідею змінювали і відточували. І особливо важливими віхами її трансформації стала епоха романтизму і бурхлива ХХ століття з його сексуальною революцією і впливом пізнього капіталізму. Утім, не вдаваємось в історію, її без нас описували не раз. Що ж ми зрештою маємо? Якщо спробувати виділити основні риси того, що сьогодні називають романтичним коханням, вимальовується така картина. Міф про романтичне кохання грантується на таких передумовах. Перше. Партнери-антоніми. Для будь-яких взаємин завжди потрібні щонайменше двоє. Правильно? Головними героями нашого міфу завжди стоять чоловік і жінка. А любов між людьми однієї статі, на жаль, майже ніколи не вважають такою ж справжньою. Ця гетеронормативність проблемна сама собою. Цих чоловіка і жінку розглядають у цій парадигмі, як істот наділених кардинально протилежними рисами. Чоловік сильний – жінка слабика. Чоловік розумний – жінка красива. Чоловік логічний – жінка емоційна. Чоловік активний – жінка пасивна. Цей перелік якості антонімів легко продовжити. Партнери доповнюють одне одного. Протилежності притягуються. А союз льодою полум'я прийнято вважати бажаним і вдалим. А от коли партнери виявляють риси протилежної статі – по розбіжності зафіксовані навіть в умові, і порушується антономічність у любовній гри. Таке навпаки не схвалює. Наприклад, жіноча активність і ініціатива у стосунках ще донедавна вважалась неприпустимою, та й досі багато хто ставить її під сумнів. Ой, ну зараз, звісно, треба позгадувати э, стосовно різних прикладів. Ясно, що там можна, мабуть, якийсь Netflix-продук, э, Ну, не можна вже як приклад показувати, чому, тому що там навпаки продвигають оцей фемінізм там, і багато чого іншого продвигають достатньо. Але якщо ми беремо в сучасному кінематографі, навіть якщо ми беремо якісь романтичні приклади кохання, романтичні, там дуже багато прикладів, коли, в принципі, і дівчат також показують і активними, і різними, які там приймають, рішення приймають. І хлопці показують таких собі. І дуже багато і фільмів, і для дорослих, ну, мається на увазі не «Порва», а мається на увазі, що не якісь там мультики. Він і ми чомусь ми чому згадується «Емелі в Паріжі», яку ми з вами розбирали. Ну, її ж нам показують, що вона там те, те те, на місці не сидить, сама, наче там щось, а хлопець сам не може, вже я соплі не може е, вирішити, з ким він хоче бути. Я просто, ну, якщо ми кажемо про мультфільми, я їх особливо не дивлюсь, так, щоб сходу сказати якісь приклади. Е, навіть старих, якщо взяти, навіть Аріє русалочку взяти. Ну, активна вона, активна щось туди-сюди, головна героїня. Коротше, ладно. рухаємось далі. Можливо, все ж таки, це вже із-за того, що більше години записують. Не так швидко якісь приклади згадуються. Але, ну, да, припустимо, ладно? не буду з зі всім споручат, сперечатись. Припустимо, що дійсно. У нас завжди, куди не подивишся, романтичне кохання, де є протилежності. Причому це не просто протилежності, а саме по стереотипам. Чоловік такий ось, ось мужній, а дівчинка вся вона така прям тендітна. Єдність протилежності. Несії протилежних рис не є самоцінні. Їхнє окреме існування не може бути повним і достойним. Партнери Антоніми досягають максимуму свого потенціалу і здобувають цінність та цілісність лише тоді, коли зливають цього єдину і доповнюють власними якостями недосконалість одне одного, як у теорії про половинки Платона, про яку йтиметься трохи далі. Закохані удосконалюють одне одного і не можуть існувати поодинці. Теорія про половинки Платона – це я навіть знаю, тому що що, тому що в універі здавав філософію, і філософію там розбиралася, якраз вам розповім. Ми на цьому, мабуть, завершу. Потім е продовжимо. Чи може цю книгу не продовжимо, будемо читати іншу. А про половинки Платона, е це про те, що раніше, раніше, чоловік з жінкою вони були одним цілим прямо одною такою істотою, так, але потім хтось там з'єв чи хтось, він, короче, образився молнями і їх просто, так би мовити, розбив на дві половинки, і вони по всьому світі зараз розкидані, і а, десь є твоя половинка, і ось ти повинен саме з нею отак ось, ось злитись, так, щоб знову, коли ви знайдете один одного, тоді воз'єднаєтесь, так? Як до того, як вас молнію там, навпіл розбило. І треба там мета знайти саме ось свою другу половинку. Десь є людина, розумієте, яка точно твоя. Головна мета її знайти. І тоді будуть, тільки тільки тоді будуть кохання. Коротше, блять, така єрість. Що ви стосовно цього думаєте? Я думаю, що все ж таки, якщо сьогодні час буде, чи сьогодні ввечері, чи завтра, стосовно того, що далі читаємо, продовжуємо читати цю книжечку. Чи там у мене є, знову ж таки, і про, просто по розвитку два варіанти, і по стосункам один варіант, їх продовжуємо читати. Коротше говоря, будете голосувати. Ось. А якщо, оскільки чату зараз немає, так? якщо хочете подякувати мені, за цей формат. Ви можете на новому нашому українському каналі Максим Діверсітва обрати якийсь відосік. Там вже з них більша частина, вони коротенькі. Подивитись його, це важливо. Не просто написати коментар під ним, а подивитись його. Бажано спочатку до кінця. І потім написати комент... коментар. Просто бажано, ну, звісно, по тематиці цього відео. Тому що, коли ви пишете просто «дякую за відео» або «дякую за рубрику», це також добре, це також активність. Але взагалі, якщо там от буде коментар по... стосовно саме цієї теми, буде супер. А я ж побачу все. Я ж побачу. І буду розуміти, що ви написали там цей коментар, тому що ви цей файл прослухали. І хочете продовження такої рубрики. Якщо це так, буду вам дуже вдячний. Це для розвитку цього каналу, для того, щоб, можливо, колись якийсь з цих відосів він все ж таки вибухнув переглядами. І, ну, коротше, подивитися якийсь відосик. Можете вибрати той, на якому зараз найменше переглядів. А ось Написати там коментар бажано зі словами, на яку тематику було це відео. Так, якщо це відео про зради, можливо, там якийсь коментар, де буде... Використано щось стосовно зрад та таке інше. І, коротше, я вам також буду вдячний. На цьому усе. Дякую вам. Сподіваюся, що вам сподобалось. Мені сподобалось, я кайфанув. Ну, і ще, наче, корисно це. Також це приємно. До завтра. До завтра.